Анжеліка і король. Книга третя. Частина третя. Король. Розділ двадцять сьомий. Щойно Анжеліка закінчила пояснення з приводу того, що бактерія Рібей не хоче відвідати короля лише тому, що йому здається, ніби його приймають з недостатньою пишністю, кольбер звів руки до небес. Подумати тільки, а король желає мене за його екстравагантність і непомірні потреби. Почувши це, король засміявся від душі. «Знаєте, мсье Кольбере, ваші нотації часом несправедливі. Нестримна трата грошей на Версаль – це не такі вже й погані вкладення, як вам здається. Таким чином, мій палац стає настільки визначним, що це збуджує загальну цікавість і є предметом заздрощів навіть у віддаленіх народів. Я бачу, як на йову у залах Версалю – представників усіх народностей, одягнених у національні костюми. У той день, коли перське посольство прибуло до золотих воріт Версаля, тисячі посаджених у горщики рослин були виставлені з теплиць та оранжереїв уздовж терас. Підлога в головному залі була покрита пелюстками троянд. Бактеріарі Бей проходив залами, прикраси яких могли змагатися з розкішю палаців з арабських казок. Хода закінчилася у ванній, де вид басейну гігантських розмірів, обробленого рожевим мармуром, переконав посла в тому, що і французам не чужі обмивання. То був день тріумфу для Анжеліки. Вона мала явну перевагу перед іншими, бо Бектеріарі Бей не звертався ні до королеви, ні до інших придворних дам, а лише до Анжеліки. Договір про шок було підписано дуже швидко – і в цілком доброзичливій атмосфері. Страшно змучена після прийому, Анжеліка повернулася до Парижа, але не встигла дістатися свого будинку, як перед нею з'явився забризканий брудом королівський кур'єр, який уже чекав на неї. «Дякувати Богу, я дочекався вас, мадам, король послав мене за вами», і він вручив Анжеліці папір із наказом повернутися у Версаль. «Неможливо почекати до ранку», Король наказав і на словах негайно. Але ворота Сен-Оноре вже зачинені. Я маю розпорядження відкрити їх для вас. На нас можуть напасти грабіжники. Я озброєний, у мене шпага і два пістолети. Їй не залишалося нічого іншого, як коритися королівському наказу. Вона щільніше закуталася в плащ, і вони покотили назад. Коли вони прибули у Версаль, Палац блакитним чудовиськом проступав на тлі зоряного неба. У вікні королівської кімнати для прийомів металося полум'я смолоскипів, наче блиск перлини з глибини моря. Анжеліка злегка зіщулилася, проходячи порожніми залами повз варту, яка нерухомо застигла біля дверей. У короля було багато народу Кольбер де Ліон із зізмарнілим від безсоння обличчям, королівський сповідник Босюе чиїми порадами король охоче користувався. лувуас похмурим обличчям, шевальє де Лорен і ще кілька людей, по обличчях яких було видно, що вони про щось гаряче сперечалися. Усі вони стояли перед його величністю. По обгорілих свічках було видно, що розмова велася всю ніч. Щойно увійшла Анжеліка, всі розмови замовкли. Король попросив її сісти. Запанувала тяжка мовчанка, під час якої король вивчав якогось листа. Потім він заговорив. Перський посол закінчив свою місію досить дивним чином, пані. Бактерія вирушив на південь, але залишив мені досить незвичайне послання щодо вас. Втім, читайте самі. Послання, напевно, перекладене й переписане вірменом Агобяном і ще раз висловлювало подяку за наданий прийом і доброту короля. Потім було перерахування дарів його величності Людовіка XIV, що він посилав шаху Персії через посла. Тут були дорогі сервізи, золотий годинник, гобелени, 20 відрізів полотна, три ящики срібних ядер для підігріву лазні великого шаха. Але його величність не включив до подарунків дорогоцінну бірзу, те, чого очікував його святість для себе особисто як нагороду за успішне виконання місії. І потім слідував такий докладний опис цієї бірюзи, що було ясно, що йдеться про зовсім конкретну жінку. Анжеліка Бактеріарі Бей висловлю висловлював надію, що звичаї заходу не дозволять йому виїхати із порожніми руками, і що йому вручать цей скарб. Але він не бачить чарівної маркізи Лілії Версаля серед тих подарунків, які йому вручили. Він думав, що лише розсудливість утримувала її, щоб не приєднатися до нього негайно з усім її багажем та екіпажем. Він чекав до ночі і вирушив у дорогу, але на першій зупинці зрозумів, що з ним зіграли злий жарт. Вони ставилися до нього як до віслюка, перед яким на палиці повісили морквину. Невже король заходу – двоособна людина? Чи він такий жадібний? Чи дивиться на договір як на іграшку? Довгий перелік питань не залишав сумнівів у тому, у якому стані перебував бактеріарі Бей, коли писав цього листа, а також говорив про можливі неприємні наслідки, бо все досягнуте могло бути негайно зруйновано. «Ну і що?» – спитала Анжеліка. «Саме так, ну і що?» – передражнив король. «Спробуйте пояснити вашу ганебну поведінку в резиденції посла» яка дозволила цьому першу зробити вам таку мерзенну пропозицію. Моя поведінка, сир, – це поведінка жінки, яку послали до східного владики із метою звабити і спокусити його, щоб схилити до переговорів і тим послужити своєму королю. Ви уявляєте справу так, ніби я змушую вас займатися проституцією. Наміри вашої величності мені зрозумілі. Що за дурниці, для жінки вашого розуму і характеру знайдуться десятки інших способів умилостивити посла, а не ставати звичайною повією. То ви стали коханкою цього варвара, закоріненого ворога нашої церкви. Так? Відповідайте. Анжеліка покусувала губи, щоб приховати усмішку. Вона оглянула присутніх. Сир, ваші запитання турбують мене. Я соромлюся цих панів. Дозвольте мені лише сказати, що на ці запитання я відповім лише моєму сповіднику. Король підвівся в кріслі, його очі заблищали. Але тут втрутився Босюе, піднявшись на весь могутній зріст. Він витягнув єпископську долоню і сказав. Сир, дозвольте нагадати вам, що тільки священнослужителі мають право знати потаємні таємниці людської душі. І король також, коли діє на благо країни. Бактеріарі Б викликав моє невдоволення тим, що показав своє нахабство. Коли чоловік, перс він чи ні, заявляє, ні, сир'я не погодилася, рішуче заявила Анжеліка. Я радий чути це, сказав король і з явною полегкістю сів у крісло. Босюе виразно зробив висновок, що хоч би яким було минуле, сьогодення важливіше, і тому необхідно подумати, як залагодити це із персом не задовольнивши його вимоги. Усі заговорили разом, навперебій. Детерсі запропонував заарештувати посла і кинути його до в'язниці, а перському шагу повідомити, що посол помер від лихоманки. Кольбер мало не схопив його за грудки. Таким солдафонам, як Детерсі, ніколи не зрозуміти значення торгівлі в економіці країни. Але Босьоя почав доводити – що майбутнє християнської церкви на Сході залежить від успіху посольства. Лише Анжеліка запропонувала єдиноправильний вихід. Вона запропонувала написати посланцю, що король ніяк не може виконати прохання відданого друга, бо Анжеліка є його, короля, султан Баші. І отже посол сам розуміє, що його прохання неможливо виконати. А що таке султан Баші? Улюблена дружина Султана Сир, який він довіряє керувати гаремом і до порад якої дається при керуванні країною. Ну якщо це так, то бактеріарібей має право запитати, а як же королева? На це відповідь проста. Найчастіше й на Сході спадкоємці одружуються з царівнами, яких не вони обирають, яких вибирають їм для продовження династії а на наложниці вони беруть жінку, можливо, менш родовиту, але саме вона і має повноту влади. Дивний звичай, але, на мою думку, у нас немає вибору. Почали складати листа. Писати взявся Кольбер. Потім він зачитав його вголос. «Просіть у мене іншу жінку королівства, і вона буде вашою», – закінчив він. «Наймолодша, найчарівніша, вам варто лише вибрати». «Ну-ну, легше месь є Кольбер» усміхнувся король, бо ви втрутите мене в досить малоповажне діло. Сир, але ви повинні зрозуміти, що відмовляючи йому, ви повинні відразу запропонувати достатню компенсацію, щоб не розчарувати його. Так, ви праві, я не подумав про це. Весь двір дітхнув із полегшенням, коли король вийшов у гарному настрої з радісною усмішкою на обличчі. Бо всі чекали лише неприємностей, аж до оголошення війни. Задовольняючи цікавість присутніх, король із гумором розповів про вимоги перського посла. Він не згадав про Анжеліку, лише сказав, що на роль східної принцеси посол хотів узяти французьку красуню, щоб її тіло нагадувало йому про Францію. І ми мали труднощі з вибором такого сувеніру, вів далі король. Гадаю, що вирішення цього завдання під силу тільки мсєдало зену, він у нас знавець у таких справах. Пагілен зробив жест рукою, немов завдяки монарху. «Це справа не складна, сир, у нас при дворі багато чарівних повій». Він узяв за підборіддя мадам де Монтеспан. «Чому б не цю? Вона вже довела, що може задовольнити запити особи королівської крові. Що за зухвалість?» – спалахнула Маркіза, вдаривши його по руці. «А що ви скажете про це?» Провадив далі Пагілен, вказуючи на принцесу Монако, яка була однією з його коханок. Вона мені подобається. Можливо, це і є перешкодою, інакше чому її не візьмуть для такої справи? Король грубо перебив його. «Стежте за своїми висловами, пане!» «Але навіщо ж, сир, коли ніхто не стежить за своєю поведінкою?» Здається, Пегілену знову захотілося до бастилії, прошепотіла мадам де Шуазі Анжеліці але все ж таки він майстерно відповів королю. А що це за скандали із перським посланцем? Чи не замішані ви у цій справі? Я розповім вам у Сен-Джермені», відповіла Анжеліка. Клацання хлистів, потріскування колісних осей та й ржання коней заповнили увесь простір, поки екіпажі вишиковувалися у ряд. Але якийсь час позолочені ворота Версаля будуть зачинені, так само, як і високі вікна, у яких відбивався блиск сонця. Делієн висунув голову з віконця карети і крикнув Анжеліці. Можете хвалитися, що це ви втрутили мене у цю справу. Король мені доручив знайти гідну заміну для перського посла. Що скаже моя дружина? Я нещодавно бачив у Мольєра молоденьку актрису, дуже розумну і гарну. Чи не спробувати вмовити її? Все добре, що добре закінчується відповіла Анжеліка зі змученою усмішкою. Вона не змикала очей цілодобово. Їй довелося дуже багато пережити за цей час. І одна тільки думка про те, що зараз їй доведеться трястися в кареті від Версаля до Парижа, засмучувала дії. Кучер із капелюхом у руках уже чекав на неї біля карети. З почуттям власної гідності він заявив Маркізі, що має честь вести її востаннє. Він завжди сумлінно виконував свою роботу, але вже дуже старий. На жаль, він змушений залишити службу в мадам Маркізи. Жебраки чекали на кухні. Намагаючись пов'язати фартух, Анжеліка нагадала сама собі, що давно вже не виконувала обов'язок багатої жінки. Вона давно вже не роздавала власноруч милостиню. Нескінченні свята при дворі, численні роз'їзди – усе це захопило її цілком. Тепер їй слід було впорядкувати всі рахунки. Роджер був гарним керуючим. Барба стежила за Шарлем Анрі. Аббад де Ледігер та Амальбран займалися із Флоримоном при дворі. Зате її власні справи і все те, що було пов'язане з майном Дюплесі, прийшло в повний безлад. Насамперед вона вирушила провідати Давида Шайо, який керував шоколадними лавками міста і справлявся з цією справою досить добре. Потім вона відвідала тих, хто займався її торговими операціями з островами. Повернувшись після усіх цих справ, вона побачила, що дівчата Желандон вже приготували подарунки для бідних, бо це був день милостині в готелі Дюботрена. Настав вечір. Анжеліка винесла кошики з булочками, а Маріан слідувала за нею з кошиком бинтів та медикаментів. Цьмяний відблиск сонця, що заходить, лежав на обличчях бідноти що стовпилася біля готелю. Одні сиділи на стільцях і лавах, інші стояли уздовж стіни. Анжеліка приступила до роздачі хліба. Матерям вона додавала шинки чи ковбаси, щоб їхні родини могли прогодуватись іще деякий час. Були й нові особи. Анжеліка присіла навпочепки, щоб промити з'їдені виразками ноги жінки, яка тримала на руках малу дитину. Жінка з похмурою усмішкою дивилася на неї. «Ви хочете попросити мене про щось?» – спитала Анжеліка. Страх часом може змусити людину виглядати зухвалою і зарозумілою. Жінка завагалася, потім мовчки простягла дитину. Анжеліка оглянула його і побачила сліди собачих укусів прямо на шиї. Причому в деяких місцях рани загноїлися. Його треба лікувати. Жінка енергійно замотала головою. На допомогу їй прийшов старий знайомий Анжеліки, старий Каліка на прізвисько Чорний Хліб. Вона хоче, щоб король доторкнувся до нього, адже ви знаєте короля. Порадьте, що їй робити, щоб її бажання здійснилося. Анжеліка дивилася на маленький смішний носик дитини та її перелякані очі. Чи захоче король торкнутися дитини? А чому б і ні? Адже відколи Хлодвіг, перший християнський король, Вилікував від золотухи свого слугу, цей дар Божий передається усім спадкоємцям престолу. Всі королі Франції вважаються лікарями, і ніхто з суверенів не гребує виконувати цей обов'язок. Так само чинив і Людовік. Майже щонеділі у Версалі, а то й у Парижі до нього допускали хворих. Якось йому довелося доторкнутися до півтори сотні людей, і казали, що багато хто з них зцілився. Анжеліка сказала, що спочатку їй необхідно поговорити з королівським лікарем або його помічником, перш ніж показувати дитину королю. Вона порадила жінці прийти до неї наступного тижня, а вона тим часом поговорить із потрібними людьми. Жибраки, які чули слова Анжеліки, кинулися до неї. Вони почали благати її. «Пані, я теж хочу, щоб король доторкнувся до мене. Пані, допоможіть нам!» Вона пообіцяла, що зробить усе, щоб допомогти їм. Тим часом Анжеліка промила ранки дитини, перев'язала їх і підійшла до старого. Чорний хліб тут був постійним відвідувачем. Протягом кількох років приходив він у готель Дьоботрен, де Анжеліка власноруч перев'язувала його виразки та мила ноги. Старий не бачив у цьому жодної потреби чи користі, але не хотів ображати Анжеліку, а вона наполягала на цьому. Невиразно бурмочучи у сиву бороду, він розповідав Анжеліці про відвідування святих місць, бо він не хотів здаватися простим жебраком. Він постійно перебирав чотки, а на його одязі Пілігрима були нашиті дзвіночки. Анжеліці подобалося слухати його. Що ви скажете мені сьогодні, чорний хлібе? Сьогодні, вранці, почав каліка, я повернувся пішки з версаля. Коли я йшов лісом, мій собака несподівано загавкав. І на дорогу вийшов чоловік. «Розбійник», – подумав я. Але на мій подив чоловік підійшов до мене і сказав, «Чи є у вас хоч шматочок хліба? Я розплачуся золотом». Людина простягла мені два золоті, і я тут же віддав йому увесь хліб, який у мене був. Потім він спитав дорогу на Париж. «Я теж йду туди», – сказав я. У цей час по дорозі проїжджав виноторговець із порожніми бочками, і він посадив нас у віз. У дорозі ми розмовляли, і я сказав йому, що знаю всіх дворян у Парижі. Тоді він сказав, що хотів би побачити мадам Дюплесі, вона його знайома. «Так я прямую до неї», – відповів я. Анжеліка перестала перев'язувати його. «Ви щось вигадуєте, чорний хлібе? Я не маю знайомих серед лісових розбійників». «Я говорю вам те, що чув». І якщо ви не вірите мені, то спитайте у нього самого. Він тут. Де? Он у тому кутку. Він, на мою думку, чогось боїться. Схоже, він не хоче, щоб хтось бачив його обличчя. Людина, на яку показував старий, справді намагалася закрити обличчя. Анжеліка не роздивлялася його, коли роздавала хліб. Його худорлява постать була закутана в обірваний плащ, краєм якого він закривав обличчя. Вона встала і попрямувала до нього. То був в ракоці. «Ви!» – тільки й змогла промовити вона. Вона обхопила його за плечі і через плащ відчула його худорлявість. «Звідки ви з'явилися?» – цей старий уже сказав вам – із лісу. Анжеліка згадала, що пройшов уже місяць із того часу, як у Версалі побувала російська делегація. «Боже, як це! Адже сама середина зими! Не турбуйтеся, я подбаю про вас!» Коли же браки розійшлися, вона відвела угорця до сусідньої кімнати з флорентійською купальнею. Ракоці намагався звернути все на жарт. Накинувши обірвані лахміття, наче плащ вельможі, він із поклоном поцікавився про її здоров'я. Але прийнявши ванну і поголившись, він відчув слабкість і тут же поринув у глибокий сон. Анжеліка покликала управителя. «Роджере, ця людина – мій гість». Я не можу назвати його ім'я, але ми повинні забезпечити йому притулок. Ви можете покластися на моє мовчання. На ваше так, але у нас численна прислуга. Я хочу, щоб кожен із наших людей зрозумів, що для них цієї людини просто не існує. Вони ніколи його не бачили. Розумію, мадам. І ще скажіть їм, що якщо він вийде звідси живим і неушкодженим, то я щедро обдарую всіх. «Але якщо щось трапиться із ним під моїм дахом, то я...» Анжеліка стиснула кулаки, і очі її заблищали. «Тоді я розрахую всіх. Вам зрозуміло?» Роджер вклонився. Він знав, що слово «мадам Дюплесі не розходиться зі справою. Та й до того ж, на його переконання, добрий слуга має бути глухим, сліпим і німим. Тому він запевнив Анжеліку що всі його люди зберігатимуть мовчання, і що він не дозволить заплямувати добре ім'я господині. Анжеліка відчула впевненість. Але сховати Ракоці – це було ще не все. Треба допомогти йому тікати з Франції, перетнути кордон. Вона не знала, що Людовік XIV видав нові закони, спрямовані проти революціонерів. Так вона й просиділа у кріслі, будуючи плани порятунку ракоці. Поки маленький камінний годинник не пробив одинадцяту вечора. Вона підвелася, маючи намір піти приготувати постіль, але тут же злякано скрикнула. Перед нею стояв Ракоці. Як ви себе почуваєте? Чудово. Худотлявий угорець смішно виглядав у одязі товстого Роджера. Ви прекрасні, сказав він, не перестаючи жувати. Весь той час, що я блукав лісом, ваш милий образ був переді мною. Образ найкрасивішої жінки. Чому ви бігали до лісу? А куди мені було ще йти? Ліс був моїм єдиним притулком, Коли я утік із Версаля. На моє щастя, я одразу потрапив на болото, Де були незамерзаючі калюжі, І це збило собак зі сліду. Я виразно чув їхні гавкіт і крики стражників. Але ж де ви там жили? Мені пощастило знайти покинутий будиночок дроворубів. Я була вражена вашим вчинком, «Ваш кенджал біля ніг короля та ще й на очах усього двору. А як ви вчинили зі своїм конем?» «Я не міг вийти із ним з лісу. Він би видав мене. І я не міг залишити його у лісі на поживу вовкам. Я власноручно перерізав йому горло». «О, ні!» – вигукнула Анжеліка, і сльози навернулися їй на очі. «Що означає смерть коханого коня порівняно з тими жахами, які творяться в моїй країні?» Не витрачайте свою жалість через дрібниці. Анжеліка підвелася, вийшла з кімнати і прийшла до спальні. Три ночі вона спала, притулившись до довгого і худорлявого тіла угорця. Три ночі він шепотів їй, яка вона чарівна. Я не можу без вас жити. Ви не повинні розлучатися зі мною. Третьої ночі він насторожився, прислухаючись. Його обличчя потемніло. Хто тут? Ракоці відчинив завісу. У дальньому кутку кімнати відчинилися двері і на порозі з'явився Пегілен де Лозен. За його спиною гайдалися білі плюмажі королівських мушкетерів. Лозен пройшов уперед і відсалютував рако шпагою. Принце, іменем короля ви арештовані. Після хвилинного вагання угорець зістрибнув з ліжка і без тіні збентеження вклонився Маркізу. «Мій плащ на спинці стільця», – холодно сказав він. Чи не будете ви такі люб'язні передати його мені? Як тільки одягнуся, я одразу піду за вами. Все, що відбувалося, здавалося, Анжеліці кошмарним сном. Подібні сцени неодноразово представлялися їй за минулі три ночі, але зараз вона була така вражена, що не бентежилася своєї наготи? Лозен закоханими очима дивився на неї і навіть надіслав їй повітряного поцілунка. «Пані, іменем короля ви арештовані». Хтось постукав у двері Келії і тихенько увійшов. Анжеліка навіть не подивилася на того, хто увійшов. Напевно, ще одна черниця із тих, хто приносить юшку і ходить, опустивши очі. Анжеліка потерла руки, розганяючи кров, бо Келія була сирою та холодною, і, взявши голку, поринула в роботу. Вибух сміху змусив її зригнутися від несподіванки. Молоденька черниця, яка щойно увійшла до Келії, покочувалася зі сміху. Марія Агнесо, бідолашна моя Анжеліко, якби ти знала, як смішно виглядаєш у ролі самітниці, засудженої сидіти за вишиванням. Мені подобається вишивати, але не за таких умов. А як ти тут виявилася? Хто дозволив тобі прийти сюди? А я не потребую жодного дозволу, я тут живу, ти перебуваєш у моєму монастирі. «То це монастир Кармеліток святої Женев'єви?» «Звичайно. Дякую долі за те, що вона привела тебе сюди. До сьогодні я не знала імені дами із Вищого світу, яку ув'язнили в моєму монастирі. Мати настоятелька дала мені дозвіл відвідати цю даму. І, звичайно, я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти тобі. Мені дуже шкода, але я не знаю, чим ти зможеш мені допомогти», – сумно сказала Анжеліка. За три дні перебування я зрозуміла, що мене збираються тримати суворо. Я просила, щоб прислали матір настоятельку, але ніяк не дочекаюся її приходу. Нам доводиться нелегко, виконуючи точні накази його величності, коли він посилає нам заблудло овечку, яку треба тримати подалі від сорому. Дякую за комплімент. Так ми називаємо одна одну ми такі самі, але на нас немає гріха. Немає ганебних плям. Занурена в похмурі думки, Анжеліка зробила кілька маленьких стіпків. На тебе, Анжеліко, був донос із братства святого причастя, а я тут ні до чого. То ось звідки король довідався, що я ховаю ракоці. Марія Гнесо, а чи не зможеш ти дізнатися, хто зрадив мене королю? Можливо, і зможу. Серед наших сестер є благородні дами, яким відомі будь-які секрети. Наступного дня Марія Агнеса прийшла з хитрою посмішкою, і Анжеліка відразу зрозуміла, що їй вдалося дещо дізнатися. «Тобі слід подякувати мадам де Шуазі за те, що вона намагається вирвати тебе із лап диявола». «Мадам де Шуазі?» «Так, саме їй. І вона вже давно дбає про твою душу. Покопайся в пам'яті і пригадай, кого вона наполегливо пропонувала тобі в служниці». «Великий Боже!» – простогнала Анжеліка – Вся прислуга моїх дітей прийнята на її рекомендацію. Марія Гнеса розриготалася так, що мало не закашлялася. До чого ж ти наївна, моя бідна Анжеліко? Черниця раптом якось двозначно посміхнулася, скромно опустила очі і серйозно сказала. Один Бог розсудить нас. Потім вона знову запевнила Анжеліку, що зробить усе можливе, щоб допомогти їй і дізнатися про її подальшу долю. Минали дні. І раптом несподіваний візит Солін'яка. Він довго говорив, а вона терпляче слухала його. «Ви прийшли до мене від імені короля?» – запитала Анжеліка, коли він закінчив. «Звичайно, пані, тільки наказ його величності змусив мене зробити цей крок. На вашу думку, ви ще недостатньо часу провели в роздумах? А як король думає вчинити зі мною?» «Ви вільні», – відповів Солін'як, покусуючи губи. І давайте зрозуміємо одне одного правильно. Звичайно, ви можете залишити монастир і оселитися в Дюбетрен. Але через певні обставини ви не з'являтиметеся при дворі, поки не отримаєте спеціального дозволу. Отже, я втратила всі свої привілеї? Це вже інше питання. Чи потрібно мені додавати до сказаного, що ваше життя в готелі, поки ви чекатимете запрошення, має бути взірцем чесноти? «Ви повинні поводитися так, щоб вас ні в чому не дорікнули». «Але хто ж дорікатиме мені?» Солін'як не удостоїв її відповіддю. Він підвівся. Анжеліка всунула нитку в голку і взялася за шиття. «Але, пані!» – здивувався Солін'як. «Хіба ви не зрозуміли, що я сказав?» «Що, пане?» «Ви вільні?» «Дякую. Я можу підвести вас до дверей вашого будинку». «Дуже вдячна, але куди мені поспішати?» Я не така вже і нещасна тут. Я вийду на волю тоді, коли сама забажаю. Передайте мою подяку королю. Дякую і вам. Збитий з пантелику її чемністю Солінь як поклонився і вийшов. Вона йшла додому без речей. Їй хотілося повернутися пішки, щоби повністю усвідомити, що вона вільна. Чому братство святого причастя таке безжальне до мене? Спитала Анжеліка Марі Агнесу, коли та прийшла попрощатися з нею. Невже вони менше грішать, ніж я? Тепер, коли ти розплющила мені очі, мені легше буде уникати розставлених ними пасток. Адже саме мадам де Шоазі передала мені наказ короля про вигнання мене із Фонтенбло. І лише потім я дізналася, що він їй цього не наказував. Я мало не зробила страшної помилки. Але чого я не можу зрозуміти, то це того, чому вони так завзято переслідують тих, хто не завдає їм ніякого занепокоєння. А що тобі порадив Солін'як? Вирушати додому та вести якийсь там спосіб життя подалі від спокус двору. Так зробився навпаки, принаймні з першої частини повчання. Зараз повертайся у Версалі, постарайся побачитися з королем. Але якщо наказ виходив від нього, то я ризикую спричинити його гнів. Ти можеш дозволити собі цей ризик, запально сказала Марія Гнеса. Мабуть, немає жодної людини, яка б не знала, що король божеволіє від тебе. А його гнів це виявремнощів, а мадам де Шуазі та месьє Соліньяк намагаються при кожній нагоді розпалити його гнів. Займи знову відповідне місце. Кажу, що для короля ти яблуко на верхівці яблуні. Твоя доброчесність відкинула всі його спроби опанувати тебе. То невже ти мусиш покинути двір і жити так, як живуть знедолені, без гроша в кишені? Тебе обдурили фанатики і король. Ти втратила все. Твої міркування, Марія Гнеса, дивують мене. Ти вважаєш мене дурепою і ти маєш рацію. Якби ти тільки була зі мною поряд і допомагала мені своїми порадами, не можу зрозуміти, що привело тебе до кармаліток. Згадай, Анжеліко, у мене була дитина. Я була матір'ю і ти сама врятувала мене від смерті. А що сталося з моєю дитиною, адже я залишила його відміля в Оазен? Часом я думаю про його невинне маленьке тільце, мою плоті кров, принесену в жертву на вівтар диявола таємними художниками Парижа. Я знаю, що вони роблять на своїх таємних чорних месах. До них приходять по допомогу в справах кохання. Одні хочуть умертвити інших або підняти когось, я часто думаю про свою дитину. Вони пронизали його серце довгими голками, випустили з нього кров і змішали її стрібухою, знущаючись над святим духом. І коли я згадую про це, думаю, що якби мені потрібно було зробити більше, ніж просто піти до монастиря, я б зробила це. Анжеліка здригнулася, згадавши цю розмову. Вона йшла дорогою, що вела з монастиря. У Парижі вже з'явилися вуличні ліхтарі. Вона думала про той світ, у якому прожила довгі роки. Що зрештою переможе? Сила темряви чи світла? Чи не впаде небесний вогонь на це прокляте місто, в якому не знайдеться жодної чистої душі? Слова сестри, сказані на прощання, підняли в її душі хвилю страху. Вона відчувала загрозу з усіх боків. У готелі Дюбетрена її зустріла нечисленна прислуга. Більшість слуг розбіглися. За тим безладдям і руйнуванням, які зустріли її в будинку, вона змогла оцінити силу королівського наказу та немилості. Вона запитала Флоремона. Барба сказала, що у них немає жодних звісток про хлопчика. Лише відомо, що у службі у Версалі йому відмовили, і що він уже не паш. Ти впевнена? – з жахом спитала Анжеліка. – Невже вони наважилися помститися і на Флоремоні? У готелі не було ні вчителя фехтування Мальбрана, ні абата де Леді Гера, зникли і дівчата Желандон. Як їх багато! Тепер я знаю, що саме ці розпусниці зрадили мене. Шарль Анрі дивився на матір великими блакитними очима. Їй захотілося посадити його на коліна і приголубити, бо тепер він був для неї найціннішим, що лишилось у неї у цьому світі. Але раптом вона відчула слабкість. Її власне дитя стало раптом причиною її пригнобленого стану. Замість того, щоб приголубити дитину, вона віддала перевагу закритися у своїй кімнаті і прикластися до пляшки зі сливовою настойкою, яка допомогла їй пережити самотність душі і набратися сил для майбутньої боротьби. Трохи згодом, вже напівп'яна, вона опустилася навколішки біля ліжка. О Боже, якщо твій небесний вогонь паде на це місто, пошкодуй мене, допоможи мені, віднеси мене знову на ті зелені луки, де на мене чекає моє кохання.